Сега от центъра на Европейската столица се пренасиме към Покрайнините. От главната улица към Столипиново. Фотоизложба Махалата край града ще се открие през втората седмица на месеца. Организацията, която се грижи за това, е Фундация за регионално развитие Рома. Пловдив, казвам добър ден, Антон Карагиозов. Здравейте. Добър ден. Преди да питам за изкуство, Неизбежно. Какво е положението в Столипиново след огромния дъжд, който се излява вчера вечерта? Значи, в Столипиново момента е спокойно, всички улици са проходими, но искам да кажа, че нощният дъжд беше по-опасен и много повече от предишния. Да, ние още в началото на предаването изяснихме, че ще се говори исторически за два големи а две лица на този дъж, дъжда от петък и не. дъжда от неделя. Снощния беше по-опасен, по по да. но въпреки това не е драматична ситуация. е, сухо, да. Почти е чисто, да. Махалата край града или градът край Махалата само смяната на двете места на тези думи променя смисъла и перспективата. Какво не знаем за Плодив, ако забравим Столипиново? Ами Има много неща, които а, трябва да се знае за Столипино. А, мисля, че с а, този проект Фотоизложва фото гр... Махалата по кр... покрай града, е проект, който а, се работи с една група ученици от 15 до 20 от Пенсус заедно с учител, а, който е фотографии а, и учител по изкуство, а, изобразително изкуство, е направена тази подборна така, картина, която ще представим официално в, на 11 юни сега в Дом на културата Борис Христов. Има много така направени добри картини, снимки, с които показват историята, културата, традициите. Около 50 снимки ще са, с това как, как се живее в квартал Столипино сред ромската и турската общност в Столипино. Този особен квартал гето се появи по един също много деликатен много интересен начин в една от киноновелите в кино кинопловдив. Появява се обаче и в фотографии като тази представена на фотографски изложби като тази представена на Капанафест преди не. два дена, още е там една инсталация, но и във всички репортажи на световните медии. Антон, кое от клишетата за Столипиново най-много ви ядосва вас, хората, от Столипиново? Ами, не мога да кажа, че е, на ядосва но Столипиново е един огромен квартал. Е, както знаете, той е един от най-големите в е, е, източна Европа, населен с над 50 хиляди жители. Е, за съжаление, той е гъсто населен. Няма къде да се развива повече от тук нататъка и най-вероятно трябва да се мисли много сериозно в връзка с това за разширението на този квартал с територия. Иначе е задушен от малката територия и от гъсто населеното население, което живее в този квартал. Да благодарим на този етап, че една голяма част от хората, които живеят в Столипено момента, емигрират и е малко по-спокойно в квартала Солипино, но мога да кажа, че в квартал Солипино за младите хора няма нищо интересно, нищо изградено. Нямаме младежки културен информационен център и задушаването става от това, че огромната младеж, която сари в този квартал Солипино, просто се чудат къде да си прекарат свободното време. В този ред на мисли, изкуството може ли да даде някакъв отговор? Поне за група мисля, Млади че, хора. мисля, че изкуството и образованието е много важен фактор за децата и учениците, които живеят в а, Столипино. Мога да кажа, че Фундасия е изкуство днес на Емил Мерачиев. Няколко а, проекта, които той, Лумикс, който той а, реализира. И Фундасия е. Рома е част от, а, като партньора на този проект. А, преди, може би, един месец а, в Столипино а, направихме а, а, няколко така, а, инсталации. А, а, инсталации като ангели, които бяха а, поставени върху гаражите на бульвара, на, намиращи се на бульварата Столипино и а, около една седмица те вечерно време светеха и за а, много жители в Столипино беше много интересно, а, виждайки тези ангели как светят. Значи, искам да кажа, че хората се интересуват, особено младите хора участват активно в тези участия, в правенето на тези ангели. Така че учениците и младежите, които живеят в Столипино, са живи хора, които се интересуват от развитието на нещата, които се случват в този квартал. Стига да може изкуството да стигне до Столипиново. Аз, знаете ли какво се запитах? Казахте, че е много трудно за един млад човек, който живее в Столипиново, да намери неща, с които да се занимава. А, просто защото всичко, което е от сферата на културата, не е там. А, но се запитах да си намери работа или да бъде прият, или да каже кой е кварталът му, е по-трудно когато тези млади хора излизат от Столипиново? Ами, има голяма част от а, тези младежи, които а, не излизат в града. Особено през последните няколко години с а, настроението на тези а, националистически организации и омразата, която се рикам ромската етнос, голяма част от а, младите хора а, трудно излизат в града. Което е част от проблема. Това означава самоизолиране. Да, може, особено нощно време, те голяма част от хората просто ги е страх да излизат извън Столипино. Иначе Махавата е град в града с това огромно население. Но виждам в душите им как гори искането, искането да ходят по дискотеки, да ходят по културни мероприятия. Тези младежи просто трябва да се развиват. Трябва да им дадем шанс и възможно да се развиват. Младите хора от Столипиново, които очевидно виждат проблем с техния достъп до събития извън Столипиново, но и обратният въпрос стои хората отвън които пък се страхуват да влязат в Столипиново. А не трябва да ви кажа, парадоксално е факт, че голяма част от българите, които посещават пазара и магазините в квартал Столипиново, трябва да ви кажа, че е радващо, че отколко колко време насам нищо лошо не се чува за Столипиново. Няма нападения, няма кражби, няма няма неща, с които да, да, да се опачим за Столипиново. Всичко е спокойно, въпреки нали, голямата безработица, големия проблем с жилищния проблем. Хората са спокойни и не се случват неща, с които да се застрамим хората, които живеем в квартал. През юни в Столипиново могат да бъдат видяни и караваните не на някогашните пътуващи роми, а на уличните театри от множество независими театрални колективи от цяла Европа, така нареченият проект Пловди в каравана. Интересно ми е, с какви очи ги гледат жителите на Столипино. Вие знаете ли за това? Ами аз трябва да ви кажа, че не знам, но понеже офиса ми се намира близо до училищния двор на Пенча Слоеков, аз лично не съм информиран и смятам, че голяма част от населението живеещо в Столипино не е информиран. Т.е. И... трябва да има Овече информация, е, че тези чужди да има, артисти са там. Трябваше да има една по-голяма информация, за да стигне до хората сега. А, само тези, които продават около пазара, той понеже се намирал, че точно до пазара, тези хора а, виждат и се чудат какво е това. И, защото там са построени доста каравани, коли, а, тирове и ще се случи нещо, но аз самият не знам, пък хората а, и другите не знаят какво точно ще очакват да видят. Кулминацията ще бъде и на главната. Тогава караваните на тези пътуващи независими артисти от цяла Европа ще стигнат и до главната улица. Ще бъде значи, интересно... Махалата ще се премести към града. Махалата ще се премести към <laughs> града с помощта на пътуващите артисти от Европа. Благодаря на Антон Карагиозов, фундация Рома Пловдив, на 11 юни в Дома на култур 30, на 11 юни ще се открива фотоизложбата Махалата, Кареграда. Моля, тези, които искат да видят фотоизложбата, са добри дошли. Благодаря ви.